What jag about to say is De The secret organisations of the world power elite are no långa secret. och nu now leading us into a one world government. Ja, idag så har vi den 10 december 2018 och vi samlade det är jag, Simon. Patrik och Daniel. Och idag så tänkte vi ta upp ett mycket spännande ämne. Nämligen den platta jorden-konspirationen. Och eh, Simon har ju varit med och... Äta, vad sa du nu Martin? Förlåt att jag avbryter. Mycket spännande ämne. <laughs> ja, det blir spännande att tala om det i alla fall. Eh, okay. Men eh, Simon har gjort mycket research eh, på September Clues. Och, eh, och den här konspirationen dök upp för ungefär 4-5 ja, år sedan 2014 och idag du vad har Konspiration? Mm. Är detta en konspiration? Nej, det är en psykologisk operation Det är en psykologisk operation Det är en psykologisk operation, operation. Det, är det, vi, vi måste det. Ja, det är en psykologisk <coughs> operation Ja, precis ja. Man Ska vi ta om det? Det är det som människorna vet mest om Propaganda mm. Ja och det där måste vi liksom sätta fingern på. Att vad Flat Earth Operation är som startade 2014. Är, ja, det är, väl, det är väl liksom... Vi vet ju att NASA är en propaganda propagandamaskin. Mm. Och har de, bästa, de har de bästa, mest, mest avancerade psykologerna som jobbar för dem. Men du Simon, förlåt att jag går in. Men kan vi inte ta lite från början så att de som inte har lyssnat så mycket hänger med här. För att mm. Du säger 2014, för du har, ju, du har ju ett forum. Och där började ni ifrågasätta vissa saker va, vid en viss tid. Och sen så kunde ni notera ja. någonting som hände sen, eller? Hur? Just det, just det. Det var liksom, ungefär 2014-2014. Eh, att Jag såg att det kom, började komma Flat Earth uh, uh, videos på Youtube och sådana saker. Mm. Och, och det var liksom precis då vi hade liksom nästan avslutat. Vi hade jobbat i flera år för att bevisa att, att NASA inte åker upp i rymden. Och det blev då vi väntade oss någonting som skulle hända. Jag menar, vi hade jobbat i från 2009 till 2014. I fem år liksom. Se på alla bilderna och hur, hur liksom allting är verkligen väldigt konstigt med de här uh, rymdfaderna. Och det, det har varit en propagandaoperation sedan, sedan det började. Och man kan gå liksom och se från Sputnik till uh, idag. Nu har vi Elon Musk som sägs ha sänt upp hans egen Roadster-bil upp i rymden. Mm. Och det, det, det är vad vi nu, vi nu ska tro på. Att, att man till och med sänder upp bilar så här i rymden. Så de, liksom de ser hur långt kan de gå. Mm. Och eftersom uh, uh, vår forum hade jobbat i de här åren och bevisat de här uh, vansinnigheterna så startar de med Flat Earth propaganda. Det är bara en division av Nasas propaganda uh, team som har startat börjat pr prata om Flat Earth. För att var du än går på de här Flat Earth sites och Youtube channels så ser du alltid att de har professionella. Det är uh, den som den första som kom fram med med den här idén med flat Earth som gjorde en fantastisk väldigt uh, slick video. En kille som heter Mark Sargent. Och han kallade sin egen webbplats för Flat Earth Clues. Och min forum heter Clues mm -hmm. forum. Mm. Mm. Så det verkade väldigt direkt Riktat mot oss liksom. Eftersom mm. vi hade liksom sett att det där fem år Och bevisat att NASA Är en bluff Och då brukar då säger, då, Titeln av hans webbsida är Flat Earth Clues mm. Så det var ju ganska uppenbart för mig Att det var liksom Ganska Direkt riktat mot oss men, men man kan ju också tro, okej, okay, det kanske var bara en koincidens uh, då. Mm. Men, men det, så började det. Liksom. När är gjorde en, och så skulle han bevisa att jorden är, är platt också. Men så, på samma gång som man säger att jorden är platt, så säger han att NASA är fake. Så då förblandar han i sinnet av de som följer med detta att de som säger att NASA är en bluff är de samma som säger att jorden är platt. Så det mm. är genialiskt. Mm. För då, vem som är som börjar titta på sådana här människor och säger att ah, det här är bara pajäser. De är idioter. Ja? Mm. De, de, de, <laughs> de har ing, ing, ingen kredibilitet. <laughs> Discredit by association. Ja, precis. Ja, det, det, är väldigt, det är väldigt smart Simon och det är skrämmande hur väl det här har fungerat för att det här är någonting som slår till i människors huvud nästan så fort man frågasätter någonting mm. av eh, liksom konventionella saker. Och det kan ha med hur solsystemet kan tänkas vara utformat till eh, problem inom medicinen. Ska mm. kan man få höra det här liksom. Ja, du tror att jorden är platt också eller? Ja, ha ja, ja. Så att det, det är det skrämmande hur väl det här har fungerat. De Väldigt. Det har ju inte pågått så länge heller. Alltså, jag menar när de har liksom lagt upp växeln då. Alltså när de börjar göra en massa, massa videos. Och, och som du säger Nasas propagandaavdelning verkligen. Började jobba på det här sättet då, det var ju 2014. Men den här, liksom, det har ju varit lite så där puttrande om, om platt jord och man har ju hört någon gång för länge sedan också om det här Flat Earth Society och sådär. Men, men nu när de märker att de verkligen håller på att bli avklädda på riktigt här då, mm. NASA och, och, och eh, även en hel del annat då, då, då drar de ju upp, eh, då skriver de upp det här något extremt har de gjort. Ja, det är kan, det vara... och... mm. ja, kan det inte vara någonting de har planterat redan från början för jag, vad jag kommer ihåg så från såna gamla NASA-filmer så tar de upp så här. förr i tiden trodde människor att jorden var platt så att man har planterat eh, möjligheten att när det kommer fram människor som genomskådar NASAs bluff att man kan lansera den här psykologiska operationen i samband med det då. Så att, eh... Jo, jo. Det, det, det verkar rimligt som du tänker nu. Mm. Uh, det är klart, de hade rätt färdigt tror jag uh, länge sedan. För att de visste väl att före eller senare så skulle de upptäcka att de inte åker upp till rinder. Så då har de den här, ja, och den är fruktansvärt succesfull den här operationen som de gör nu med Flat Earth. Du har, jag kommer ihåg en vis Patricia Steer The, the potato lady Någonting sånt Patricia Stier var också en ah, Väldigt, ah, väldigt sådär, Charmant äh, kvinna Som äh, hade en podcast Och alla ah, följde med henne För att hon var så, så, så söt liksom, ah, hon, hon är inte väldigt jag vet, I alla fall hon är lite konstig Men Man ser då Jag såg samma då Att det var liksom en en uh, aktress. Va? Det var inte någon verklig människa som eh, hon var klart betalad för att göra denna podcasten och, och få människor till att titta på idéerna att den var plats. Sen fanns det en annan ki en kille som heter David Wise. Och sen fann en annan också som heter Jeronism. De gjorde alla no fantastiska videor i full professionell standard och eh, väldigt så sådär ja, som man liksom skulle bli intresserad av. De, de, de fick då många views då. Eftersom de, de var så professionella ser det ut som. Den sista jag hittat idag faktiskt. Jag hade inte sett honom förut. En som heter Buzzfeed. Han gör en väldigt komisk. Va? Komisk eh, video där han den han verkligen liksom säger att ja, att jorden är förstås riktig och så och så och så. Och man kan se att de har konstruerat hans figur som komiker för 15-åringar. 15 mm. Liksom det, det är, Age Target Group är ungdomar som ska falla in i denna uh, nya bluffen som är uh, Platt och det så har den den, den den Nu har de till och med gjort en rockstar som heter Alex Michael. Men som, som är bättre än som Flat Earth man. Och som gör väldigt fina bra musiker. Väldigt fina produktioner. Väldigt väldigt hög standard av produktion. Mm. Där han sjunger då att så är fake och Nasa är och, och, och, alla sådana saker som jag menar, jag jag är, är enig med. En sätt? Så man, jag blir ju in i, i det också. Och så till slut så säger han att nej men jorden är också plats. Så då det är den här dikotomin som de äh, brukar psykologiskt. Vi skulle liksom skulle tycka om den här artisten som säger saker som vi, vi, vi också tror på men sen så ska vi falla in i uh, så, sk så ska de se dumma ut för att de, de, de kommer med fantastiska idéer som att jorda är platt mm. <coughs> ja, nej, det, det, det är skrämmande alltså, och, det är, ja. och det är ju som du säger det är ju med känslor som de övertygar människor då om mm. de här sakerna för de, de kan ju aldrig göra det med förnuft eftersom det är ju galenskaper liksom men de är ju så skickliga på att skapa de här känslorna med, via media och, och övertygande och ett språk. Liksom. Och, det här har ju pågått nu, hela 1900-talet, att mänskligheten har ju, ja och, och kanske även tidigare, med att vi, vi har liksom dragits längre och längre ifrån den faktiska verkligheten. Mm. Alltså vi, vi, vi tror på en medicin som är helt upp och ner. Vi tror att det finns eh, satelliter och rymdstationer som flyger omkring i rymden. Trots att det är belagt med eh, experiment. Och, och det finns fysiska lagar som säger att detta inte går. Och det finns, man säger, vi tror att det finns atombomber... Jag tror, ja, det, det är riktigt uh, otäckt vart vi har kommit och uh, mm. vart vi är på väg. <laughs> mm. ja, men det, är en, ja. en, det är en jätterolig bild som jag hittade på Facebook faktiskt. En, <laughs> jag hittade den på, på en Facebook-kanal och det är en liten, litet, liten flicka som pratar med sin mamma. Mm. Och hon säger så här... Mami, do you think Santa is fake? Tror du att uh, jultomten är fake? Och då svar, svarar mamman... Of course not, honey. Too many people will, would have to be in on it. <laughs> <laughs> ja, ja, men det var ju rätt bra. Det var ju... Var det lite ironiskt det där, eller? <laughs> ja, det är klart att inte uh, Jult, Man kan vara fake. Det, är, det ska vara för allt för många... Vuxna människor som, som var med på den stora där, äh, bluffen. Mm. Ja, men det, det är en bra tanke. Sant? Ja, vi, jag tror att 99% av våra barn har äh, alltid trott när de var barn att äh, jultomten existerade. Mm. Ja, ja, det, det har vi gjort. Vi, ja. vi vuxna har, har i många, många år fortsatt att ljuga till våra barn. Om typ, Tomten existerar, va? Eh? Mm. Ja, men, men det här gör ju, jag, jag. Jag tror att våra lyssnare förstår att vad jag, vad jag syftar till nu är att till exempel när, jag, när vi, vi har ju bevisat att tom inte existerar. Nej, mm. ja, men då, då är det många människor... Det var ju så många människor på Manhattan Project. Det var hundratusen människor som jobbade på det. Mm. Too many people would have to be... Ha, would have had to be in on it. Mm. Va? För att många människor skulle ha, ha behövt uh, uh, ljuga för detta? Nej, det, det fungerar för att det fungerar helt. Jag menar, det är en. När det gör så stor lögn, när det gör så stora lögner, så inblandar det människor och deras liv i de här lögnerna. Och de kan ju inte tro att det är ett lögn. De, de lever med att jobba för, till exempel, på den tiden var det, när de gjorde Manhattan Project i 40-talet, mm. då, då var det fabriker, det var en fabrik i Oakland, mm. där de hade det Calatron Girls, kallar de dem. Det var flickor som jobbade för att utvinna uranium, en I enriched uranium. Och de bara skruvar på de här skruvarna, liksom, på de där dials. De bara mm. skruvar fram och tillbaka. Och de har tillsagda att ni måste hålla temperaturen riktigt. Inte för mycket, inte för varmt och inte för kallt. Skruva mm. på den här skruven. Och så, det var deras jobb. Han de skulle utvinna uranium, vad är det nu? 234 det är det som behövs för er? tomfappel. Som de har berättat. Ja, det är... Då inblandade ju familjer, alla, alla amerikanerna visste ju om de här människor som gick och jobbade i de här fabrikerna. Och ingen kan tro att det, det, var, det, var, det, var, det var en bluff. Nej, ja, men de är ju, de är ju väldigt de är ju så skickliga, va? Och, och jag menar, om man tar det här med, med atombomberna och månlandningarna och det, det kalla kriget, då. För att det, det står ju tämligen klart att nöt vårat äh, kära nötverk här mm. de tog ju kontroll över äh, Ryssland och döpte om det till Sovjet ja mm. Eh, någon gång ja alltså i samband med den ryska revolutionen då det var, liksom, det var ju liksom var de som tog bakom det där de tog kontroll över, över Ryssland men sen så, och, och, och fick bort tsarerna och så vidare då, men sen så höll de ju det eh, de talar ju inte om det att, att eh, de hade, nu hade de kontroll över Ryssland också precis som de hade över USA då va mm. Och sen så utmålar de det, det, detta, dessa land som dessa länder som dödsfiender då det kallar kriget och skräck och och, hej och hår då va Mm och då blir det ju också så att om... Och då, då, då tänker ju folk naturligtvis det så här. Det är så många människor som skulle varit inblandade. Så då skulle någon sagt någonting. Eller och sen så också skulle ju naturligtvis ryssarna skvallrat. Mm. Om det var en ja, typ med mm. då, va? Ja, men det, De först. försökte ju själva komma upp i rymden och de försökte ju komma mm. till månen. Då hade väl de sagt någonting liksom. Mm. Ja, det är en... Av Nej, det är Väldigt argument. eleganta lögnar. Och jag, jag tänker också på det. Alltså jag har ju stålsatt mig nu och, och, och tittat på lite såna här eh, plattjordsvideor. Som, både plattjordsvideor och eh, debunking. Plattjord eller flättöst då. Och det man ser det är ju det att båda de här lägerna är ju... Chills och de desinformatörer i alla fall något och jag, och jag tror det känns ganska lågigt också att någon skulle orka och sätta sig och göra en sån här film för det ena eller det andra det, Nej, det, precis, det, det är liksom precis. inte vanligt folk som gör det va, så precis. är det bara Nej, det är Utan inte man de här syftena och, det, och det, är så, det är så komiskt också med de här konstiga knäppa argumenten som de använder sig av också som, som är medvetet konstiga och dåliga då, som vi har ju den här pajasen Bill Nye till exempel då va mm. och han, ja, ja, ja man kan nog söka på Bill Nye Flatter så hittar man den här videon på Youtube om man orkar att titta på den men då, då säger han bland annat då, liksom, om det här med månlandningen. Ja, det är klart att vi landade på månen och anledningen till att vi gjorde det det är för att bara pappersarbetet som NASA skulle behövde genomföra för att få flyga till månen eller ut i rymden eller vad, det var så astronomiskt så det hade ju varit uh, uh, ja, man hade inte kunnat fejkla den anledningen då. Pappersarbetet? Ja, pappersarbete. Just the paperwork. Wonderful. I modellerna, Patrik, så brukar de oftast bara ha restenar med. Alltså jorden, solen och månen. Men de har inte... Vilket i sig inte funkar heller med dess rörelser, men de har ju heller inte tänkt på alla andra eh, stenar där ute i rymden, alltså stjärnor och konstellationer och månar och allt vad det kan vara. Utan modellerna består ju oftast bara av, av tre saker, solen, månen och jorden. Ja, du menar att plattjordarna har det? Eller? Ja, ja, ja, precis. I modellerna som de visar på ja. Youtube och inte ens det eh, får de att fungera nej nej men nej, det är, det, det, det är jag, jag, inte... jag hoppas att jag hoppas att den här arrogansen från nätverket slår slint men tyvärr så har det ju gått väldigt långt nu. Alltså, det här har ju varit framgångsrikt alltså. och mm. sen en sån här annan sak som jag, när jag lyssnade på den här Bill Nye då så säger han då att ja, jo, man upptäckte faktiskt att jorden var rund kring 15 1600-talet säger han då Aha. Mm. men sen var han inne lite på att jo, och, nej men det var faktiskt greker också som visste det innan va för det, det här är ju också så otroligt transit och den här bilden av försöker föra fram och, och jag blir så trött på det för att jag menar jag hade ju inte koll på detta heller så väl för jag erkänna innan jag började liksom läsa kring de här sakerna men det var ju så igen då att på Ptolemy kring, no, kring 00-talet någon gång va kring Jesu födelse Mm. Uh, han skriver den här Almagest och mm. där uh, bevisar han ju att han argumenterar väldigt väl. Och det är väldigt avancerad matematik och geometri där han liksom fastställer den här jordens uh, uh, sfäriska form. Och det, det och det har ju allt, det är ju ingen som har tjafsat om detta liksom, utan det som var grejen, det som var den stora liksom. Förändringen då kring 1600-talet var ju det här att man, att man ifrågasatte det här med sfärerna. Det vill säga att jorden var inte en sfär som stod helt still. Och att stjärnorna rörde sig runt alltihop. Va? Utan det var jorden själv som rörde sig runt sin egen axel. Mm. Det var ju det som var det stora liksom, jobbiga paradigmskiftet som var då. För då, allting var ju fastvikat i i Potelemy och Aristoteles va? Men de här, de försöker ju liksom få det till att vara någonting annat. De vill ju få det att låta som att, att fram till 1500-1600-talet så tror de att jorden var platt va? Det är det, ja, det som det, de... Det, det, det, det, det är ju en falsk historia. Ja, det är bara trams. Det, det bara är trams. Ja. Och det, men det har man ju fått höra också liksom. ja, du vet, Man trodde att Columbus skulle segla ut uh, Över kanten liksom. Och det är också man odlar ju den här arrogansen också Att vi, vi ska tycka att vi är så Himla smarta Idag då va, jämfört med hur man var förr Men alltså, folk var faktiskt rätt bra På att tänka förr i tiden också Ta och titta lite på den här matematiken Och geometrin i, i gamla astroniböcker Så kan ni få se de var inte så dumma på den heller faktiskt. De, de, de, var, de var väldigt bra och, och absolut majoriteten av jag menar, på, den, på tusen, tusen vis av år majoriteten av astronomer sa att jorden var i centrum. Ah, Okej, okay. så det kan man ju också då säga. Eh, ja, nej, kanske det var fel om att jorden är i centrum av våran solsystem. Mm. Men, jo, men det, var, det, var, precis det, var, det logiska... var ju det som var den det var ju det som var den faktiska diskussionen. Alltså mm. det var ju det man bråkade om. Huruvida jorden, huruvida den svenska jorden stod helt still och allting rörde sig runt den. Ja, det Eller var... om huruvida det faktiskt kunde vara så att det var jorden själv som ja. roterar runt sin axel på 24 så, timmar. Det var Mycket mer logiskt. Det är ju mycket så, mer logiskt ja. att jorden snurrar. Så, men jag bara, bara låta säga det för våra lyssnare. Ja, men Det är klart, det är logiskt att jorden snurrar en gång varje 24 timmar. Ja, det, det är ju så. Det har vi ju kunnat bekräfta nu ja, med ja. både observationer och experiment. Men jag kan, <skratt> nog, jag kan nog tänka lite sådär att på den tiden innan man hade teleskop och så, Simon. Mm. Och, och kanske inte kunde göra några sån här experiment när man liksom kunde bekräfta jordens rotation då. Så, så var det väl inte ett jättetokigt antagande att tänka sig att jorden faktiskt kunde vara stilla och att de här prickarna på himlen rörde sig runt jorden men det var ju sen när man fick teleskop och började se men skutten det, det här är ju saker som ser ut precis som vår måne och förmodligen vi gör det skulle vara jättekonstigt om mm. det var de här som rörde sig jättesnabbt runt oss det måste ja. nog vara så att det är vi som rör på oss ja Ja, men det är, ja. ja, vi har en månad som vi ser åker runt och så mm. snurrar vi runt med den jag, jag, jag tror inte det kan vara ifrågeställt. Men eh, det som jag det, det som jag tycker är konstigt är att tycker bra är själv. Eh, trodde att gjorde inte snurr, snurrade va? Det, blev, det var hans medhjälpare Longo Montanus som sa det. Mm. I hans testament. Jag menar, boken som eftersom bra är dog ganska ung så var det Longo som skrev liksom, uh, en bok som, som en jättestor bok som uh, heter Astronomia Danica mm. och där han säger att jorden snurrar uh, 24, var det, en gång var 24 timmar. Mm. Så det var Tack och lov så hade det går bra en, en jättebra medhjälpare som fixade den lilla problemet. Men mm. det, det återstod ett annat problem. Det är att om jorden snurrar som alla de andra planeterna så måste den också ha som alla andra planeterna en orbit, en omloppsbana. Och det hade de inte tänkt på. De hade inte tänkt på att jorden också skulle ha en omloppsbana. Och det är vad jag har med min, min Tychus-modell. Uh, jag visar att jorden har en omlöpsbana. Områd, men den är intern. Den är i, i, i mitten av allt det som snurrar runt oss. Mm. Och det tar 25 344 år att göra en i en um, cirkel runt omkring den områdsplanen. Den områdsplanen har jag kallat PVP -orbit för den går från under Polaris, som är vår nordkärna idag till Vega som blir vår nordkärna om 12 000 år ungefär. Och sen kommer vi tillbaka till Polaris. Vi bara åker runt under, mm. från, från Polaris till Vega och tillbaka till Polaris. Det är också logiskt Simon att det, det gör ju att alla seglare på 15, 16, 1700-talet, de kunde ju använda sig av holstjärnan i norr och segla efter den. Eh, vilket Jaja. man kan göra än idag. Eh, för att eh, den ja, rör den... sig så långsamt som du säger, Simon. Den eh, rör sig i om... fem... 50,3 arcseconds varje år. Ja, så att om jorden hade haft den här megastora omloppsbanan, då hade ju, som, som det hävdas idag då hade ju varit Högst osannolikt att olstjärnan ligger ovanför oss hela tiden. Eh, visst förvisso möjligt men högst osannolikt. Eh, ja, men Daniel, sen, du, ja. vet, du vet vad de säger nu? De säger, men, idag säger man att hela sol, vårt solsystem åker runt det mm. Galactic Center i mm. 800 000 kilometertimmerna. Precis. Ska är chansen då ska att vi ska sitta ja, portstjärnor portstjärnor i många, många år nästan <laughs> samma plats ja. <laughs> ja, ska portstjärnorna åka med oss i ja, i det säger de inte de säger ja. att alla stjärnorna har proper motion de åker i vilken direktion som helst vänster, precis. höger, upp, ner Uh, det är inte möjligt att vi åker runt det Galactic Center i 800 000 km timmen men det nice. säger astronomiska böckerna nu ja, ja. men de de, alltså de de, bara sitter ju på sin kammare och hittar på grejer liksom du det, det blir ja. så tröttsamt sen, sen kan man också använda sig av det Simon för att slå hål på Earth om vi ska nämna ett par grejer där så kan man också konstatera att norra halvklotet generellt sett se ju medan södra halvklotet ser the Southern Cross, eller södra korset, kanske ja. heter det på svenska. Mm -hmm. Och det är ju omöjligt om vi hade ett platt jordklot. Likaså månen, ja, om nice. den står i, i full moon mellan ja. eh, säg, i Atlanten, mellan New York och Irland, då måste ju båda se ja. en måne, Men det gör de ju inte heller. nej nej, nej, nej. Så här har vi ett par Liksom, nej, men, nej, det är men det är så jobbigt. men ska du försöka motarbeta för att Ja. Det är men det är så det är bra poäng att ha där. Jag, ja. jag, jag tänkte på en annan jag hörde också när jag tittar på någon sån här plattjursvideo och så säger han så här att ja, eller så då argumenterar han emot att någon annan hade sagt att, att Uh, horisonten minns han visar att, att jorden är rund och det gör det naturligtvis men då tyckte han att ja, men du vet, man kan inte se så långt va mm. jag har kollat här och man, och har man ett ljus så kan man bara se det från ett, så att våra ögon kan inte se så långt som förbi mm. horisonten så alltså, plötsligt så slutar våra ögon att se då men då, då kan man ju tycka det är lite konstigt att man kan se månen till exempel då va? Mm. eller stjärnorna eller vad det nu är om, om, om vi nu inte kan se så långt ja, det är mm. så dumma argument ja, det är, oh, nej vi kan se så, så bra i våra ögon sen, sen, ja det kan vi och sen är det samma sak Patrik som du är inne på där. det är ju att när vid solnedgång exempelvis då om, om jorden var platt då skulle vi kunna liksom åka högre upp i en byggnad och se mer av solen exempelvis men det gör man inte det smärsar i det också. Plus att du har att eh, solen måste åka, vad det nu är, en, en 68 längre cirkel vid sommarsåståndet 21 juni eh, snabbare eh, från eh, exempelvis. Eh, Ja, Rio de Janeiro och Brisbane. Mm. Men, det, Men det, nu det, hänger det jag inte med riktigt, yeah, Daniel. För att, så blir det ju <laughs> faktiskt väl. Eller hur blir det med månen? Med för jag tänker på det att om man åker på havet och, och ser en, en fyr sticka upp. Så ser man väl mer av den mm. om man... Om man, om man klättrar upp i, i ja. eller i flaggsälj. Ja, det gör det ju. Den är ju nära. Men det blir ja, springa. och det har man ju också sån här när man ska, när man ska räkna och navigera så, så, så är det ju alltid väldigt viktigt med saker och ting höjd över havet. Då. Mm, det håller jag med. Ja. Mm -hmm. Nej, men det. Jag bara tänkte på det här du var inne på innan, Simon. Det tycker jag var intressant det här med bra. Och att han aldrig eh, sa någonting om att, att jorden. Eh, roterade runt sin egen axel mm. och det kan ju faktiskt vara så, alltså jag vet inte nu, nu funderar jag ju bara men det skulle ju kunna vara så att det var liksom en, en sån politisk hetpotatis för att det hade blivit en sån knäckfråga det här liksom. för att det är ju liksom fundamentet kan man säga på Tellemys modell det här att, mm. Mm. att den svenska jorden var helt still va? så att han kanske inte vågade röra i det men han kanske på well, den tiden, okej okay. Ja. Men, ja. men, sen, men sen så det verkar ju som jag menar så alltså, ja. men hade väl kanske inte skrivit så i Astronomica Damica om man inte visste att, att mm. Bra var helt med på detta. Men liksom. de kanske hade snackat om det. Ah, det blir så jobbigt för mig och mm. jag får sådana problem då så du, du får skriva om det här. Liksom. Nej men du ja. och jag nu är vi två stycken här Patrik. Mm. Vi, vi kan nu liksom också bevisa med Enkel matematik. Hur eh, modellen är eh, bättre än den eh, koperniska. Ja, ja, visst, den stämmer ju. Den stämmer, stämmer. ju geometriskt. Det gör ju inte eh, Copernicus-modellen. Nej. Nej. Och, och, och, det, och det är ju det, Nu har vi ju detta utstakat för oss, Simon. Och, och, och vi hoppas ju att det hänger på fler, liksom. Men nu, nu, nu måste vi verkligen. Om det, det finns, om det finns några alternativ så vill jag gärna höra på ja. den. Liksom. Jag ja, vill ja, gärna höra. Om det ja. finns en alternativ modell som eh, låter liksom rimlig ja. så är jag den första som vill gärna läsa den. Ja. Men, men sen tänkte jag på det Simon också. Du var inne på astronomiska Danica. Jag måste bara säga en grej om det, och det. Jag tycker det är så tragiskt för att här har vi en vetenskaplig skatt alltså. Som inte är översatt. Nej den det? finns ju bara på latin. Ja. Alltså vad är detta? Mm. En fantastisk vetenskaplig bok från <coughs> 1600 som aldrig jätte, blivit jätte jätte för ja. att det var ju, på den tiden så var ju de inga äh, eller, nej. eller Nej, nej visst de var berömda i Europa. Ja. ja. Hur kommer det om vi tar Och jag menar om vi säger Kepler Astronomica astronomiska nova Mm. Den finns ju översatt. Ja, Och det är också en fantastisk bok får man ju säga. Även om, om, om den inte... <går> om man inte kommer hela vägen fram då. Eller man ska säga. Men det är ju en fantastisk bok. Men det som var Nej. så intressant med det också. Det var ju att när den översattes. Mm. Jag vet inte vilken gång i ordningen. man kanske har ju översatt den flera gånger. Nu, Men då upptäcktes det ju. Det här var ju någon gång på 80-talet. Då upptäcktes ju att han hade ju... Det var ju forskningsfusk i den. Ja. Han hade alltså för, förfalskat eller fudged ja. eh, tycker bra observationer. Själva. med hans kalkyler. Precis sedan han förfalskade till och med numren. Och, och det var en eh, professor som heter Dana som översatte astronomin till engelska, som var också astronom. Han, han, han förstod då allting som han översatte. Och började säga, vad fan, han har Kepler fullständigt bytt, Men från början av boken till slutet av boken så har han, han bytt sina nummer liksom. För att de skulle stämma med hans egna i slutet av boken. Mm. Och det blev alltså upptäckt i 80-talet. Men det, <laughs> alltså Kepler har bevisats vara en, en bluffare med hans... Teori. Ja, det har, det har liksom fastställt och, och man har skrivit om detta. Man har skrivit om ja, i New York Times och, ja, precis, New York Times. och det, var, det var en stor nyhet men den bara försvann. Ja, och det är ju så tragikomiskt mm. för att detta borde skapa en jordbävning där och då inom astronomin och om hela, inom hela vetenskapen. Vad fan sysslar vi med? Vad är det vi har baserat allting Absolut. på? Nej, det liksom. hände ingenting. Det ingenting. 1987 nej. tror jag. Ja. Så, så, så bevisar det då ju att Kepler har liksom bara bluffat sina, sina äh, äh, conclusions. Mm. <coughs> nej, och det, det gör det ju såklart för mig också liksom, just det här att vetenskap idag, det är faktiskt en religion. För man, man tror på saker. Man det tror klart, på dokumen och man låter sig inte övertygas av några rationella resonemang. Man väljer ja. att inte ens titta på det. Ja, alltså, och det, och det var så roligt precis, den här är... diskussionen kom ju upp också. I, det var ju när det var den här, vi hade en diskussion kring tryckosmodellen på en, en uh, Facebookgrupp. Den här Chalmers, uh, vad heter de? Chalmers Aeronautics eller någonting? Chalmers Aeronautics Club. Kärnmuseet. just det, Och då tog jag upp det här med en, en av dem som jag debatterade med att, att, att äh, Keplers äh, faktiskt förfalkade sina data och liksom gav han länkarna och sådär då. Men det tyckte inte han var så problematiskt. Ja men det var, det var ju bra att han gjorde det typ. För att då så äh, fick ju liksom, man, man, man fick äh, ja det var lite sådär, man får knäcka lite ägg för att göra en omelett ungefär va? Herregud vad håller ja. vi på? Med, liksom, om... förlåt Patrik för jag bara backade ja. till det jag sa jag, jag tror jag uttryckte mig antingen fel eller vad jag nu sa men, men du är ju rätt i att eh, om man går uppåt eller, eller eh, rör sig uppåt så ser man ju mer eh, ja man gör väl det va ja. av en eh, fyra eller, eller av eh, solen men det jag ville säga var att det blir ju omöjligt då på, i, i Flat Earth att då är det ju samma eh, perspektiv du hade sett hela tiden eller så lika mm. mycket Ja, av figan på uh, flat earth. Ja. Uh, det var det jag ville komma till. Jag ville bara slänga ja. in det. <laughs> yes. Mm -hmm. ja, jag hade min vän Marco som kom in i rummet nu. Ja, ja, ja. Och han, han, Hälsa. han ska göra kvällsmat. Vi, han, han har en, en, en ny recept. Mm. Mm. Mm. En annan mm. sån här sak som jag du dåligt av höll jag på att säga när jag tittar på sådana här plattjordsvideos. Alltså de, och det, det handlar ju om det, va? Man, det. Det är ju naturligtvis det här med att, att skydda eh, NASA-fejket. Det är ju en av huvud huvudmålsättningarna liksom, med den här psykologiska operationen. Då. Men det är ju också det här att man skapar halmgubbar Mm. Så man skapar förvirring och det är ju det här liksom att söndra och härska och komma med så konstiga saker. För då var det de plattjorda som sa här: att... Ja, Michelson-Morley-experimentet visar ju faktiskt att jorden inte roterar. Och det är ju skitsnack. Ja. att jag menar, Michelson-Morley-experimentet, handlar ju om att, att mäta jordens hastighet runt solen. ja. Alltså det här att jorden faktiskt roteras runt sin egen axel, har ja, man fastställt med andra experiment. Men det här experimentet Marcus Amore-experimentet, det handlar ju om, om just den saken, att, att, att mäta jordens hastighet i ja. mm. omloppsbanan, påstådda omloppsbanor runt solen. Och då hittar man ju ingenting. Man kunde ju inte mäta någon hastighet. Men då ska Pratid. Pratid. de röra till det där. Ja, kör på. Förlåt, jag vill, jag vill avbryta dig just nu bara för att Marcus Amore gjorde ett till experiment senare. Som var, som var att mäta jordens rotation. Åh oh fan, nu fick jag lära mig. Kör på. Ja, och <laughs> den var successful. Ja. Den, den menas ha varit successful. Det, det, heter, det heter... Det har ett annat namn det experimentet, men... Nu kommer jag inte precis ihåg vad det heter, men... Oh, gjorde nälla, vad kan man googla på? Jag vill läsa om detta. <laughs> ja, ja. So ja. Michael Samari, Michael Samari uh, they failed to prove the um, revolution of Earth around the sun. Ja. Okay? Men de klarade att bevisa rotationen av världen runt sin mm. egen axel. Det, det, det är vad jag har kunnat läsa i mm. de här åren. Sen var det Sagnac. Det är Sagnac effekt det, det är den som bevisar mest att, mm. uh, att jorden snurrar liksom. Mm. och ja, Sen är det ju liksom uh, Coriolis-effekt och sådana saker. Mm. Men, men det är um, det, men det har det har blivit bevisat att jorden snurrar runt sin axel, men den har inte blivit, blivit bevisat det inte blivit bevisat att den åker runt solen. I, hundra, i 107 000 km i medie-timmer. Mm. <skratt> ja. ett, ett argument som jag har hört där är att planen inte liksom flyger snabbare när de flyger med jordens rotation och långsammare när de flyger mot jordens rotation. Alltså Nej men att, det, det, det är den dummaste saken. Det är som du sitter i en ett tåg, alltså ja, så har du en flyga i tåget. Mm. Den åker med dig i tåget. Mm. Ja, visst. Ja, om du åker i en, i en rätt, in ritning, riktning. Den, den följer med dig. Den behöver inte åka i 120 timmen som tåget åker. Nej. Den följer med. Sant? Precis. Och uh, det är samma med ett flyg som är i rymden som är Runt omkring jorden. Det är precis samma som en kahyt av, av ett tåg. Mm. Ja? Mm. Uh, den, <laughs> vi, vi har vår egen atmosfär som, som det är, det är vår frame of reference. Mm. Jord, jorden och atmosfären snurrar. Det är vår. Så det, det, det, vi, ska inte, vi ska inte vänta oss att, att flyg och blir fortare än en, en, en, en, en, en sida eller den andra. Nej, jag mm. gjorde faktiskt ett litet konst, kontrollerat experiment här helgen som bekräftar det du säger. Jag, jag satt i ett flygplan eh, som kanske gjorde så sådär 700 knycka eller någonting, vad vet jag. Och så hällde jag upp ett glas vin. Och jag fick inte vinet i knät. Nej, det ser Konstigt du. nog. Så gick det, det bra. Du. Ja, ja. ja. Ja, ja men Confirmed mm. <gör> alltså, du, Vilken vederskapsman du är Madrid. Ja jag vet, jag vet alltså. mm. Och sen var det en annan grej som jag har sett på sådana här videor Det är att man, man tar en bild på solstrålar som kommer genom ett moln Och så ser det ut som att de sprider sig i olika riktningar Och så har man det här som ett bevis då Att solen är mycket närmare än vad vi, vad vi blir tillsagda. då men då, då har jag lite en anekdot att säga. Du var, var ute och elda så här ris och sånt i skogen. Och då kom det upp rök från elden och då kunde jag se i den här röken hur strå, solstrålarna bröts på exakt samma sätt som eh, genom den här molnen då. Och det var inte så att solen yeah. var, var ovanför taket direkt. Där, yeah, det. Good one. Good one. Mm. Mm. Men det är också sådana här argument och förvirring liksom. Man, man, man försöker framställa det här tramset då liksom som att, jag menar, att, att ljuset bryts lite i, i rök eller moln som något fantastiskt bevisligt, liksom, någonting de försöker dölja för dig mm. Så här. ja just det ja, just... Mm. ja. jo ja. nej men det här med, med strålar och ljus och sånt, men det är klart att, eh, det är lite svårt för oss att förstå menar, hur, hur hur kan vi liksom men, men det har väldigt väldigt well, well, vetenskapligt bevisat menar jag. Det är the distances between our own companions of this solar system. Alltså våra egna objekt, Mars, Mercury, Venus, Jupiter har blivit um, beräknade genom att se från en sida till den andra av vår värld som är 12 2756 kilometer lång mm. diametern och det, det tror jag vi har bevisat ganska bra och att den, den trigonometriska baseline som är 12 756 km. menar jag är, är, är sann, är riktig mm. så därför har vi är ganska bra uh, avstånden till våra egna planeter. Mm. Men sen har man sagt så här. Stjärnorna är så jävla långt borta. Så vi kan inte bruka vår egen diameter av jorden. Vi måste bruka sex månader. Vi måste titta först en gång och vänta sex månader. Och titta igen efter sex månader. Och så, så kan vi beräkna eh, avståndet av kär till kärnorna. För att vi tror att vi åker runt solen i ett år och därför blir sex månader den, den långaste elongation va? Från, från en sida till den andra. Mm. Så, så då med den, med den teorin så har man då eh, beräknat parallaxerna och försökt försökte se hur, hur långt bort de är. För att man tror att vi alltså beflyttar oss från en sida till den andra runt våra områdsbana som är alltså 300 miljoner kilometer eh, sid sideways mm. sideways motion va? vi går från en sida till den andra Och de här 300 miljoner kilometer har gjort så att kärnan <tjärnorna> verkar så jävla långt borta Ja, precis, för att istället över för att jag menar, när man, när man triangulerar så gör man ju så här att man säger att man har basen, eller man har botten på en triangel, eller så va ja. Och sen så mäter man eh, vinkeln på ena sidan, och vinkeln på andra sidan. Och när man använder. Ja. När man använder jorden som. När man använder jordens diameter som ena sidan på triangeln, då är det ju precis det där att Då mäter man ju. Eh, då mäter man en vinkel till den här planeten, och sen så tolv timmar senare, då va, så mäter man vinkeln igen. Mm. Eh, om man, och då, Ja, men då får man ju vara. Ja, det, det är väl inte riktigt så enkelt, men i, grundprincipen är i alla fall så, va, och då får man ju liksom två vinklar, och så har man en sida på en triangel, och då kan man räkna ut hela triangeln, och då kan man få avståndet. Ja. Men det knasiga blir ju då att om man antar att man har en en sida av, att ena sidan av triangeln är 300 kilometer och, det, och, och den inte är det i verkligheten, då, då blir ju den här uträkningen väldigt, väldigt felaktig mm. Mm. <laughs> väldigt, väldigt felaktig, mm. och jag är, så, jag är så nyfiken på det Simon, har du läst några, alltså, hur har man kommit fram till den här siffran, 300 miljoner kilometer och 104 000 kilometer i timmen eller vad det är man säger i den kopplingen, hur har man kommit fram till det Jo, man har kommit fram till det genom att att säga att um, det, det, det är just om solen och, och, och jorden va? som är uh, den ena skulle gå runt den andra och mm. det skulle ha varit equivalent sant? om den ena åkte runt den andra. Ja, ja. just nu fattar jag. Ja, ja, man har mätt hur långt bort solen är. Och som man har sagt att uh, det är liksom, uh, radien på jordens omloppsbana. Mm, ja, ah, okej. Okay. Ah, ja. Så var det inte. Nej. Nej. Nej. Man har mätts hur långt bort den är och så har man sett, så har man bara liksom gjort en uh, klocka. Och säger, mm. hur, hur långt tar det för att göra en, mm. en runda in relation to the stars? Ja. Mm. Yeah. Men det opposite is exactly just as true. Mm. Och det är då solen som åker runt oss i, i precis i samma tid. Du vet ju att alla, alla termerna och datorna som jag brukar i Tycos är tagna från officiella källor. Mm. Jag, bara, jag bara brukar de samma observationerna som finns i enormt många tabeller för att interpretera bättre hur geometrin av våra system är. Mm. Så det, det är liksom, jag är liksom inte hittat på någonting. Mm. Jag bara brukar de absolut samma. Jag, jag, jag har jättestor respekt för alla astronomer som har jobbat i alla de här årerna. För att uh, etablera tabeller med distances och uh, inequalities och alla möjliga saker. Mm. Men det som förbluffade alla var alltid någon liten liten sak. När hon, när hon tittade på Mars och hon tittade på Venus och alla de andra planeterna så var det alltid någonting lite lite som inte stämde. Och den lilla, lilla saken som inte stämmer har jag nu i min bok och nu fortsätter att göra bara visar att det är faktum att vi rör oss i 1,6 km i mm. Jorden rör oss rör sig jättesakta i 1,6 km i runt en omloppsvara, mm. Som är en, eh, i kopenikanska systemet så, så säger de att det är det är axeln av jorden som, som gör en wobble i 25 000 år. Den sakta uh, går runt i 25 000 år. Clockwise. Mm. Ja, det är ju så man har tänkt, men, men alltså nu har, man, ja, man, har ju, man har ju sagt att det är så man förklarar uh, den så kallade processen av the equinoxes. Det vill säga att vår stjärnhimmel förändras ju lite. Från, från, från år till år stjärnorna flyttar sig lite och det är ju ingen som emot säger att detta sker då. Men, men den förklaringsmodell som man i alla fall har haft i den koperniska modellen. Det är just det här att jorden voblar lite grann då. Att den liksom, ja den snurrar, alltså den roterar ju åt ett håll på 24 timmar. Men sen så rör den sig liksom lite långsamt, wobblar åt andra hållet då, och Det gör den så himla långsamt. Så att det tar 24 000 år för att göra den wobblingen men det där har ju motbevisat va eller liksom står man fa fortfarande fast vid det som förklaring eller nej det, det, har, det har man motbevisat absolut totalt motbevisat ja. de, sista, de sista tio åren så finns det olika eh, independent researchers som har liksom eh, testat den här idén att världen wobblar mm. om den skulle wobbla eh, alltså i Alltså, axeln av nords, nordpol sydpolar axeln skulle wobbla mm. <coughs> sakta sakta så skulle då också våra egna planeter runt omkring oss wobbla ja, in, in relation to the stars men det, det, det, det, det ser vi inte Nej, det är ju det som är det dummaste med den förklaringen tycker jag. Som gör att den, den blir bara helt... För att jag menar, då måste ju som sagt, om det är jorden själv som gör detta. Annars så får man ju påstå då att det är hela solsystemet som gör den här wobblingen då. Wobblingen kan, kan man inte se in relation to our planets. Nej. Man ser den bara in relation to the stars. Mm. But that's the point. No. Så so, <coughs> därför är det obligent bara att vi kan bara glömma uh, Copernicus förklaring av the precession of the equinoxes. Mm. Uh, Så so nu, nu har alltså Copernicus systemet ingen förklaring för the precession of the equinoxes. <laughs> det är otroligt. Ja, men de behöver ju tydligen inte det för att alla, nej det, det är jättekonstigt här för att jag menar, vi har ju inte vetenskap vi, har ju inte vetenskap, man liksom, ja, nej, vi kan inte förklara det här det spelar ingen roll det... Menes menes Itaikus men men men bara säger att vi åker runt genom områdsparna. Ja, du har ju en perfekt förklaring Du har ju den, den, den mest logiska mest och, och som bekräftas av det vi kan se och ja, nej det oh, Jag blir så trött jag tänker, men, många... jag tänker på det ja. att gå tillbaka lite då till det här som du... Vad var det du kallade för, Martin, i början? Det här spännande ämnet. Ja, plattar konspirationen. Ja, jag vet inte om jag håller med riktigt. Nej. Men vi, vi har ju sagt att vi ska prata om detta. och Det finns ju en anledning till att vi pratar om det också. Det är ju det att... Mm. Alltså... Det, det är viktigt att det finns i alla fall några som försöker förklara vad det här handlar om. Att det är en, en liksom psykologisk operation, det här desinformation och det här syftet med det det är just det här ja, det finns ju lite, många, lite olika syften men det främsta syftet är ju det här att försöka skydda NASA-fejkeriet då så att folk inte ska ifrågasätta det ja. för att det är bara folk som tror att jorden är platt som ifrågasätter NASA och det ser man ju också väldigt tydligt när de kör sin argumentation då för plattjordarna de argumenterar ju för att jorden är platt genom att visa fejkeriet från NASA Mm. Och det har de ju rätt i att NASA fejkar. Men det, det säger ingenting om jordens form. Och sen så har vi då de här eh, icke-plattjordarna. Och de visar ju för människor att jorden minsan är rund genom att visa att vi har videos från rymden och, och att eh, och vi har bilder av den runda jorden och så vidare. Då, va? Så att de, <laughs> de, de kör ju i båda lägen ja, ja, det, på det här sättet. Ja, de gör det. Ja, det är komplicerat. Det är komplicerat. Mm. Men, mm. Eh, men jag menar, jag hoppas de flesta förstår att den här Flat Earth Operation är bara propaganda. Och det är en propaganda, väldigt, väldigt, väldigt professionell propaganda. Det är. Nasa står bakom det. Mm. Mm. Nasa står bakom det. Men, men, jag, det, jag, det, jag, det, det är ju en sån sak som jag också tror att människor har svårt att förstå. Och det är faktiskt jag också lite svårt att förstå att det finns så jäkla många människor. Som håller på att producera sån här skit. Och lägger mm. upp på Youtube. Alltså det måste ju vara en jätteindustri det här. Och det måste ju vara liksom... Det är de har, en stor del av Nasas pengar. Och går. de har miljoner av views. Ja. De här Flat ja. Earthers. Ja. Några har miljoner av views. Ja. I Men det är inte någon liten sak. Det är en stor propagandaoperation. Menar, varför, varför skulle någon galning som startade, börja säga att jag gjorde en plats äh, bli, ha så mycket följe om det inte var en propagande operation? Nej. Mm. Sen, sen har vi sådär, äh, personer som har kontaktat dig och varit välvilliga och berömt dig för för äh, och sen Och sen äh, efter ett tag så har de... Äh, vändt sig och uh, huggit dig i ryggen. Berätta om något sådant exempel. Mm. Ja, det har ju varit många sådana exempel genom åren. Mm. Jag, jag, har varit, jag har blivit vaccinerad det är, det är roligt för mig nu. Jag tycker det är roligt bara. Jag tar det med humor. Mm. De här som liksom de, de gör ju det. De, de försöker bli vänner med dig va jättestora vänner, åh oh, ja, ja det tycker du, du gör så bra jobb och sen så vänder de allting upp, upp och ner mm. och attackerar dig ja, de ja, det jag har faktiskt säga det också förlåt nu kliver jag in här, men sen får jag faktiskt säga det också lite förhålla sig till ämnet och att det finns ju också personer som prisar ditt arbete med September Clues och, och tycker att det är jättebra mm. men samtidigt som håller de sig väldigt öppna och tveksamma i alla fall kring den här frågan om jordens form va? De, de säger ju liksom inte rakt ut att jorden skulle vara platt men de tycker att ja, ja jag vet inte alltså. jag, jag, jag får titta mer på det där alltså. jag, jag, jag får uh, forska see. i det jag, jag vet inte Ah, uh, is skeptics som det kallas. Ja, ja precis. Ja. Och det är ju också ett sånt här knep. Mm. Alltså, jag, jag, jag kan inte se det på något annat sätt. Mm. Tyvärr. Det vill bara få hålla... Daniel, alltså, Daniel, då... Daniel kan du ta, ta ner lite i din volym? Ta ner din volym. Okay. Nu det lite, låter du bra igen. Lite, ja. Lite, ja. Okay. Uh, jo, uh, det är ju bara för att uh, hålla den här vid liv. För att det blir ju inte lika lätt att upptäcka att de är oärliga, om de bara kallar sig för skeptiker, till att jorden är en sfär. Mm. Eh, så det blir lite svårare att fånga dem. Och då lämnar de ju också utrymmet öppet för att det ska finnas flat earthers på deras forum. Mm. Eh, mm. Så då har de en ursäkt eller en anledning till att tillåta den här psyopen på deras forum. Så de gör ju i den bemärkelsen släpp <laughs> på och äh. väldigt intelligent ja. väldigt liv ja. Ja. ser till att de har eh, klipp, länkar chattar och folk som är Flat Earthers då, för att då tillåter man båda sidorna och så kallar man sig själv för öppensinnad och mm, så av att man är öppensinnad så, så gör de det här Ja, uh, ja. Det, det, det var bra sagt Bra sagt mm. okay. ja. Så, ja, genom, genom en, en reflektion jag har genom den resan uppvaknande jag har det är ju att man får konstatera att tidigare hjältar för en blir ja, det motsatta. Att personer mm. man har tyckt väldigt bra om och har svårt mm. att, uh, att liksom tro illa om att, att det visar sig att de faktiskt har varit med osanning. Mm. Uh, och sen så då speciellt då om man börjar röra sig i kretsar där där man idoliserar någon sån här person så är det ju extra svårt att ta sig ur det här tänket då. Att, ja, precis. Mm. Och idoler, idol, de, de, de skapar deras egna idoler. Mm. Uh, uh, menar, om vi vill ta en liten steg till sidan och tänka på hur många rockstars som har gjort, de har liksom visat sig nu vara lite inblandade i systemet. Som uh, Borno till exempel av U2. Men nu har vi den här, vad heter den? Uh, Alex Michael. The Flat Earth Man som snart blir en idol. Han är en slags Frank Zappa så substitute. Huh? Mm. För att han säger, uh, säger att Nasa är fake. De, de skapade dess egna musikidoler till och med. Mm. För att han är, han är jävligt bra när uh, Alex Michael ja, ja, råder det att titta på honom. Mm. Uh, flat earth man. Han, han säger att NASA inte åker upp i rymden. Vilket är riktigt. Men sen så avslutar han uh, idén med att jorden är platt. Mm. Och nu senast när jag kollar precis innan vi spelar in här så har, har det kommit upp några nya videos på hans sida där han bland annat har deltagit i... En av de första internationella platta jorden som huvudnummer. Nu uh... har de en platta jorden-konferens. Ja. Ja. Det är ju det här typiska också. Va? Det bästa sättet att kontrollera ditt motstånd är att leda det. Du måste mm. liksom hela tiden ta initiativet. Mm. Så att börjar folk fatta det här med att NASA yes. är fake, då, då kör ja. du det i spåret och Sen så försöker du tuta i dem att jorden är platt. Precis. Samtidigt som du gör det då va? Mm. Och det är väldigt otäckt det där också som de alltså hur de, precis som du säger, det är ju en väldigt korrekt spaning Simon, hur de riktar sig till unga och även till barn med de här otäcka mm. uh, ja. grejerna. Och jag, jag tänker på det min min elvaårige son han kom till mig häromdagen och så sa han det Ja pappa, vet du det att Elon Musk han säger att det är en chans på miljonen att vi inte lever i en simulerad verklighet. Kan <laughs> du för <här> på Ja? <laughs> Okej. Okay. Det är så jävla sjukt för att vad säger? Ja, då, då, då, då ska de ju först framstå att, att han är den här Elon Musk att han är någon sån jävla Tony Stark liksom jättesmart mm. Mm. Eh, galet geni då va? eller liksom sån här. Och han kan räkna ut detta då va. Jag menar, ja. Fan. Ja. <laughs> ja, och sen också det här då va. Att din verklighet Det som du ser och upplever Det kan inte du vara säker på Att det är den verkliga Nej. verkligheten Det är liksom det är där otäcka Äckliga jävla oh, oh, ja. när som kör där va? Att du kan liksom inte tro På oh, ditt ja. eget sinne och din, för, ditt förnuft liksom. Så jag är verkligen tvungen Att liksom sätta mig och tänka mig Och säga det att alltså, Det finns ingen på den här jorden som är mer människa än vad du är du är precis lika smart och lika bra på att tänka som alla andra och det kan mycket väl vara så att den här Elon Musk du ser på tv att han skickar upp att, det här att han skickar upp sportbilar i rymden och så, att det bara är fullständigt påhittat att han bara säger det här för att, för att luras så hur kan det vara ja. svårt för människor att förstå Ja, ja, ja, det, för mig så blir det ju svårare att, svårare och svårare för varje dag att, att, att förstå det du säger att det kan vara svårt men sen får jag ju samtidigt säga det att de här sakerna har jag inte ifrågasatt tills jag blev 40 plus Nej, men sam, samma här ungefär jag, menar, jag har också levt ett långt liv där jag läste jättemånga tidningar och trodde att jag var mer informerad ju mer jag läste tidningar Ah, jag har läst i våra olika språk. Jag är så lycklig att jag har lärt sex olika språk. Så jag kunde läsa olika tidningar och trodde jag, jag trodde jag var så jävla informerad. Men sen började jag upptäcka att, att de här tidningarna jag läste sa ungefär samma sak. Jag menar, de, de, de var sammankopplade på något sätt. Det var Trots att det var tidningar från olika va? vänster och höger och... Vi har, blivit, vi har blivit lurade på ett stort, på ett stort sätt. Mm. Ja, ja, och de allra flesta av oss är ju fortfarande helt lurade. Liksom, och jag, jag har ju tänkt så en del nu i min enfald och fåfänga att, att om jag bara tar och pratar lite ordentligt med folk om det här, om jag liksom bara sätter mig ner och försöker liksom snacka med dem om alla de här sakerna så kommer de ju att förstå. För att då har de ju en människa som faktiskt står för de här grejerna och kan prata med dem om det. Och, och liksom lägga fram de här logiska argumenten. Ja. Tror Problemet... du det funkar? Problemet... Nej. Nej. Mm. Det är svårt. Problemet ja, det, och det blir ju också är... det här att man blir som ett, de, blir, de, blir som de ser ett spöke. Liksom om man, ja. om, man, om man pratar med någon kollega sådär va. Det blir som mm. de ser ett spök i korridoren sen. Liksom. De, de vill ju bara undvika för att det, det Och det, är också den här, det blir ju också liksom för psykologiskt jobbigt va? Hjärnan skyddar sig. Vi har varit i de här lögnerna så länge nu. Och, och ska vi liksom ifrågasätta dem så måste vi slänga bort en sån jättelik del av vår verklighet. Det som vi tror är verkligt. Så det klarar vi liksom inte psykiskt. Vad, vad ska du säga Simon? Nej, nej. Jag vill bara säga att... Uh... Vad har jag är. säga um... nu? Bara fortsätt, Patrik. har lost my train of thoughts. Um... Ja, men jag, jag håller verkligen med, Patrik. Jag har haft tur med min familj och mina vänner som jag kanske har nämnt förut. Att jag kan i alla fall få dem att inse vissa saker. Och ett par tre av dem har blivit eh, i alla fall ganska bra truthers och, och lyssnat på... Vad jag säger, men jag, jag tror att jag har haft tur där och att jag tror att det du beskriver Patrik är det vanliga. Att det är mm. väldigt, väldigt svårt att övertyga folk om de här grejerna för att det vänder upp och ner på hela deras världsbild så snabbt. Man är inte riktigt beredd på det tror jag i många, i många fall. Att Har man mm. inte blivit exponerad för i, tidig ålder helst att det kan finnas konspirationer och det kan finnas korruption även i Sverige som är så djup. Att, att den leder in i de här banorna, då blir det väldigt svårt. Men, men däremot så upplever jag att folk som kanske kommer från familjer där det här ibland har diskuterats på en viss nivå som kanske då framförallt har en förälder från eh, kanske Balkan eller Mellanöstern eller Afrika eller Sydamerika. Mm. Då tror jag att de barnen, de, de blir i alla fall delvis exponerade för att det finns väldigt, väldigt mycket korruption i i världen och det brukar vara generellt sett upplever jag lättare att prata med en sån person än en person som kanske eh, bara är uppväxt och varit väldigt mycket i, kanske i Sverige och bara uppväxt med att allting är ändå ganska schysst då blir det väldigt, väldigt svårt överlag tror jag att, att övertala den personen så jag tror jag också att mm. barn det var, det var en tjej som sa en, en klok grej till mig en gång att jag pratade med på jobbet om det här en gång för länge sedan och hon sa så här, ja men fan du verkar kunna ta det här med en klackspark i alla de här galna grejerna och jag tror att du har processerat det mycket som barn. Jag tyckte det var otroligt klokt sagt, för min pappa brukade prata om sådana här grejer med mig, att det finns propaganda även i Sverige, inte på de här nivåerna som, som vi pratar om här, men i alla fall i den riktningen. Så jag tror att jag är van vid, vid det tänket från att jag var barn och, och tonåring och därför så mår inte jag speciellt dåligt av att Titta på det här och tänka på det här. Uh, men jag tror att andra gör det Patrik som, som du säger. att mm. vi väl ja. ja, jag, ja. jag håller verkligen med Daniel. Och sen så jag, också, jag tror också det att det är väldigt viktigt att prata med barn och ungdomar om de här sakerna. Mm, För att, ja precis. För att grejen är ju det att, att om man lever i detta och inte, icke ifrågasättande Om man liksom tror att allt som finns på tv nyheterna och allting man, man lär sig i skolan och, och, och vetenskapen är sann då blir det ju väldigt jobbigt och smärtsamt för en sen om man eh, förstår det här och det är ju väldigt viktigt att man gör det också för att det är ju liksom det, det är ju eh, det bästa försvar och trygghet vi har för oss själva kan man säga. Att förstå verkligheten så som den verkligen är. Va? Och det är ju det de tar bort med de här lögnerna. Va? Mm. Mm. Ja. Min, min, mamma, min mamma kommer ihåg hennes krigstid. Va? Min mamma som dog två år sedan, ungefär precis två år sedan. Hon sa att, hon, vad hon kom ihåg av kriget var att det fanns inte bananer då mm. att äta. Det var liksom det, det som hon kommer ihåg om kriget. Och de här krigerna, första världskriget och andra världskriget har ju blivit all historia alla, alla böcker som skrivs om de händelserna har ju blivit skrivna av, av, av the, the Winners. Mm. Och vi vet mm. ju i alla fall en sak att The Winners. Det, det är de som skriver böcker. Och, mm. och det, det är inte de som det, det är inte de som förlorar ett krig som skriver böcker. Mm. Mm. Och Därför så, så tror vi på allt det som vi har läst i våra korta liv. Vi har ju jävla korta liv. Vi lever ju inte mer än hundra år. Men, men de här sakerna händer över 200, 300, 400, 500 år. Och, och det är en, en... Det finns... Man måste ju i alla fall kunna acceptera att det finns en, en grupp människor som, som har tänkt länge sedan att kontrollera världen lite grann, va? Mm. Mm. Och... Och vi, är bara, vi har för korta liv För att avslöja allting mm. men, men någonting kan vi förstå Medan vi lever mm. Men ja. Precis Jag brukar alltid säga att man behöver inte veta allt För att veta något mm. eh, Det räcker ibland med att du har viss Information För att kunna fastställa Att någonting är sant Eller inte sant eh, mm. Man behöver inte kunna allt för att Kunna veta någonting Det är viktigt att förstå tycker jag Nej, men man, yeah. kan, man, kan, man kan gärna lära, många, lära sig själv många saker. Man, oh, kan, okay. man kan göra framgångar. Mm. Jag, jag är inte någon som säger att uh, nothing is uh, uh, believable or nothing is uh, uh, unbelievable. Uh, det, det, det, det, finns såna, det finns ju såna människor som säger att vi kan aldrig förstå någonting, va? Mm, precis. Ja. Oh. Ja, är, det är de oh, jag vi tänker är, på oh, stackars, stackars vi människor vi, mm. kan aldrig, vi kan aldrig komma fram till någon sanning Alls no. Precis, det är de jag tänker på Simon Jag har hört folk säga det till mig Även i olika sällskap Till och med nyligen som jag var i Och Då vill jag bara förklara det för den killen att ja. Det är klart du kan det alltså, Du vet ju, vissa saker kan du ju faktiskt fastslå Att det här och det här är inte möjligt du, ja. liksom, du, kan du ja, ja. viss matematik, viss ma logik så kan du också ta bort saker, skala löken och säga att, exempelvis liksom med 9-11, att det här är inte möjligt av, av många anledningar Nej Klart men, nej. så lever du i en vala bara ja. men vad, vad säger du nu Daniel? Menar du då till exempel att om du har en, om du har en Mm. Vars bärande konstruktion finns i ytterväggarna. Det vill säga att de, mm. den är fylld av tjocka stålbalkar, hela ytterväggarna. De, det är så mycket eh, stålbalkar där så att, så att fönstren blir till och med lite mörka och trånga. Mm. Bara för att där har man satt den bärande konstruktionen då. Mm. Så du menar att ett, ett aluminiumplan inte skulle kunna tränga igenom det där som är ingenting? Nej. Är du, är det du säger att man kan räkna ut det, alltså och det var faktiskt ja. det här vi pratade om, Patrik. Eh, exakt det här. Ja. Och då, då ja. sa jag det. Liksom. Om du tittar på Simons videos, September Clues, vad det gäller 9-11. Så kommer du att se att halva planet in i byggnaden så har inget gått sönder. Varken byggnaden eller planet. Det är helt Eller, eller, eller planet. Ah, Nej, plan precis. Det är planet och, som ska gå sönder. Ja, ah, precis. Och, och det roliga är att om man pausar i exakt rätt. Moment så ser du att när halva planet är inne i så har inget mot och det är omöjligt. Du vet ja, också jag att planet det, inte kan det, ha vingarna måste, ja. vingarna måste ju brytas av ja. och ja. flyga ner så stora delar av planet får landa på marken precis. Hela planet skulle ju knyckas ihop på utsidan. Ja. Men det var ju det enklaste. Och ramla ner det... på gatan nedanför. Ja. Det ja, som det. kan ha hänt det var att det hade gått sönder lite glasrutor och börjat brinna lite av, av flygbränsle. Men att ja. hela planet bara smälter in i byggnaden, det är ju så tramsigt. Ja, de alltså. gjorde det. Ja. det, det är uppenbart att de gjorde det för att det var enklare. Ja, ja, mm. Om de hade, om de hade liksom, tänkt, ah, vi, låt oss göra detta väldigt verkligt och, och äh, bitar av planet flyger tillbaka och ner på marken. Då hade det varit mycket, mycket mer komplicerat att göra 50 mm. video. Ja, för ja, de har precis. 50 videor, Väldigt korta, 10 sekunders video av planet som åker in i, i World Trade Center. Precis, och då, och då förklarar jag för honom också att även nosen sticker ut helt på baksidan och åker in hel tillbaka in. Och det är helt ja, omöjligt. Ja. Och att planet har Tre ja. olika inflytningsruttor och andra av. två. Men sen så, är det, ju, sen så är det ju andra saker. Så, så ja, det är många andra saker. Men folk blir ju då chockade. För att min komp, en av mina bästa kompisar, han har ju hört min version och tittat på det här och, och förstår. Mm. Eh, men den här andra killen då, som är en, en ny kompis till honom, han har ju inte hört det här. Men han hade dock sett, eh, eh, vad heter den här eh, kända, en av de första... Eh, videoserna för 9-11 eh, Lose Change, hade han sett. Ja, just det. Eh, och, och så började han fundera. Liksom. Och sen när jag sa det här då, då, då blir det ju så mycket som Patrik var inne på tidigare, att folk blir så chockade mm. över eh, våran slutsats. <kör> att, att de kan inte ta in det på en gång. Och han, han blir så här, men vänta, vänta nu jag har tusen frågor. Och han blir, <laughs> det är kul att se, för han, han kan ändå ta det liksom, med Mm. Någon slags glädje, han blev liksom aldrig arg utan han var snarare tvärtom han var glad och såhär mm. liksom nyfiken och brydde du, sig ändå och ville du, liksom fråga mig Du, du vet att Lo när en loose change kom ut så, så, så var det, eh, sades det att det var den most watched video in the world mm. Det var liksom 10 miljoner ungefär så men det var liksom, det Uh, All truth, or videos Ja, yeah, YouTube. Uh, YouTube. Uh, um, uh, magic. Uh, uh, in incredible uh, video. Alltså, det var den som. de var verkligen highly promoters. Ja. Och Loose såg jag också. För de, det gjorde sig till en Det klart jag såg den. Det är klart jag tittade på mm. den. Vad säger den? Den säger att, ja, då. George Bush som uh, han, han var haft med Ladenfamiljen och de åkte tillbaka till uh, Saudi Arabien och så och uh, så och så so, so. men de, de säger inte ett ord om att de här videorna som vi ser på TV var falska. Nej, de, de, tvärtom. de de säger, titta, titta på nu tornet som faller ner. Och du kan se att det finns sådana här explosioner som precis är som man, som man brukar när man gör dem, control demolition. Mm. Så att de gjorde, de sa någonting som skulle vara intressant att, för människor att följa med. Och, och det är klart att ingen, ingen kunde förstå varför här föll ner för att få flygplan flög in i de tornerna. Va? Ingen kan förstå det. Och då gjorde de någonting som skulle liksom, ja, de, Okej, okay, då var jag utorna och dynamiterade då. Då, mm. så och så. Så att de fick en stor, stor följe. Och de, det är det de gör. De, har, de gör de här operationerna som 9-11. Sen har de en mycket större operation som är The Aftermath. Ja? Mm. Vi måste ha våra egna, egna conspiracy theorists. Mm. Vi måste kontrollera det. Vi måste kontrollera de som säger emot detta. Och det är det som gör hela tiden. Precis nu nu med Flat Earth så har de här väldigt populära killen som heter uh, Alex Michael. The Flat Earth Man som blir mer och mer populär. Han gör jättebra sånger. Jag tycker om dem. Men det är det som de gör. De, de tar... They always ahead one step. Mm. Mm. Ja men det är ju det hela tiden den här disinformationen handlar om det handlar ju om att, att, att, att dölja det som är den verkliga konspirationen som verkligen spelar någon roll va så, så mm. eh, det här eh, loose Change och de här filmerna de handlar ju om att dölja det här att det faktiskt är helt genom dåligt fejkat jävla filmmaterial mm. Mm. i hela 9-11 mm. och Flat Earth Man det handlar om att, att dölja att Grejen är faktiskt att, att uh, NASA mm. är skojare. Mm. Ja. Alltså det, det är väldigt uh, liksom utbilderat. Uh, ja, att Usman ska bara vara liksom en, en, en, en, en skojig kille va? som kommer inte till att ändra världen att han, han sjunger de här sångerna mm. som säger att NASA är fake. Han är en... och, och får man med sig då liksom om NASA ramlar och, och de här gubbarna liksom får uh, cred för att liksom ha plockat ner NASA då, va? men då litar man ju på dem och de säger ju att jorden är platt liksom. så då kan man ju luras ja. har man ju fortfarande ja. Ja. hållt folk borta från verkligheten då och det är ju det det handlar om hela tiden och det, det var också som du sa förut Simon det här att jag tänkte på det att hur fan kan folk gå på detta och tro detta och man var ju själv där också. Men jag menar, när man, när man har vaknat tillräckligt många månader och, och insett hur rätt och självklart det här är så börjar man ju tycka att det är rätt konstigt att vi alla springer omkring och tror detta. Men sen så får man ju liksom en reality-check då och då när man, när man inser att så är det ju. Jag tänker på att jag och Martin, vi <coughs> crashade ju ett sånt här litet event som heter Allting är en konspiration för några veckor sedan. Och då ställde jag mig upp och... och Tog upp just den här saken då. Va? Att, va? Hur? För att de, alltså temat där på kvällen. Det var ju det att. Ja men det finns väl inga konspirationer va. Och, och vi kan förklara alla konspirationer. Och visa att det är minst ingen konspiration. Det är mm. bara konstigt att tro. Att det finns några stora konspirationer i världen. Så ska man inte tänka va. Mm. Men då så frågade jag kring det här då. Att hur, hur ska man tänka då Om man nu ser någonting på tv. Som är fysiskt omöjligt. Och då pratar jag om det här att en, en, en, en sån här stål- och betongkonstruktion som, som twillingtonan, det kan ju aldrig vara så att ett aluminiumplan kan skära igenom det som om det var smör. Vilket vi såg på de här bilderna då. Hur ska man, hur ska man tänka kring det då? Och jag blir ju det närmaste utbuad sen av, av publiken liksom. Och bara, fysik! Så här vad? va. Så, så att vi är ju där liksom. Vi är ju... Ja, det är, mm. det är rätt frustrerande. Det, det, det kan vara frustrerande. Det. Mm. Ja, mm, frustrerande. Men är Ja. Jag kan bara konstatera att jag mer flax, som sagt, var med, med mina kompisar som jag eh, har. Det är eh, klart lättare att prata med dem och de kan ändå köpa eh, stora delar av det jag säger. Vilket jag tycker är roligt och eh, imponerande och kul att se att. Det ändå går framåt, så jag tycker ändå att det är värt för er som lyssnar– –och ändå ta upp såna här grejer som ni känner till. Ni som lyssnar kan ju säkert massor av de här grejerna som vi pratar om. Ja, eh, precis. Och, och ändå nämna det och inte bara Jag har aldrig gett upp, och jag upplever att det går framåt också. Eh, ja. Ja. Så, så att, eh, det blir ju fler och fler eh, viewers. Och jag brukar även ibland lämna lite kommentarer på Youtube-klipp– eh, och även länka till uh, Clues och bara tala om för dem att det finns mer sanning där. Uh, och förklara att uh, uh, uh, det här eventet funkar på det här sättet. skriva en text och sen så länka till exempelvis uh, Clues så att folk kan bli bättre på det så att, uh, så att det växer. Uh, mm. Så jag, jag tycker att det är viktigt att göra reklam för det också, för de som ändå bryr sig som vill hitta att vi tänker på det. Här. Ja, precis. Mm. Och det gläder mig att höra det Daniel att du har lite vänner där på Sveriges baksida ja. det Stockholm då, som, som du kan snacka med för att ja. det, blir ju, det blir ju rätt jobbigt och ensamt och det kan man ju känna också jag menar, när, man, när man sitter och pratar med människor och jag menar jag, jag tar ju sällan upp de här sakerna liksom, för att det blir bara konstigt och, och, och tråkigt mm. Men så, så liksom hör man såna här diskussioner om vad som händer på nyheten och man tänker ju bara eh, ja om det händer liksom men alltså, det, det är så tragiskt på något sätt. Va? För folk lägger ner så mycket ta tankemöda och liksom energi, energi på de här mm. grejerna som bara är mm. trams. Alltså mm. deras liv, en stor del av deras liv, det går ju ut på att bara sätta sig in i och försöka förstå saker som ju egentligen är trams. Liksom, som bara är ett skådespel mm. som man kör. Mm. Och det, det, är, det är väldigt tragiskt på något sätt alltså. Mm. Eller ja, så inte det... på något sätt utan det är väldigt tragiskt. Så kan man mm. Ja. för mig ser är det att liksom alla som jag hänger med vad det nu kan vara 10-15 pers i olika tillfällen de, de vet ju mer eller mindre vad jag har sagt och vad jag tycker och vad jag tänker och hur det funkar och jag ser att det växer i dem att när de tittar på nyheterna nu så tittar de med mer skeptiska glasögon i alla fall att det verkligen har gått framåt och de inser att de tar upp mycket relevanta saker och att partierna i Sverige inte tar upp det jag tar upp och de har ju börjat Förstår det nu de senaste åren. jag själv var också ganska ensam. Ensamska. Jag känner de första två åren, typ 2011-2012. Men sen så kände jag att jag måste börja prata om det här, Och det gjorde jag det. Och det, det har gått bra. Så jag har väl pratat om det i sex år med, med de som jag är med. Och även på jobb mina tidigare jobb ibland förut också. De, vissa av de lyssnade en, en hel del de också. Och tyckte att det var intressant. Och jag träffade till och med en, en truther på... Mitt ena jobb på min ena arbetsplats som kunde en hel del. Och det var ju skitkul. Och sen så jobbar vi med två andra killar där. Och, och de kunde ju lätt köpa det, det vi sa. det var hur enkelt som helst att prata med kring alla fyra. <laughs> det, var, det var lite speciellt men ändå bra. Alltså positivt att, att jag i alla fall kunde göra det där. Och även på andra arbetsplatser också som jag jobbat tidigare. Men jag kan inte göra det på min nuvarande arbetsplats, det kan jag säga. <laughs> jag tycker inte om ordet köpa. Mm. Ja, man ska inte köpa nej, nej, det är sant. Man ska förstå den. Ja, ja. men, men de, de gör det Simon. Det är gratis, och, det är gratis att förstå. Ja, ja, det är sant. De, de inser ju mer och mer att, att det vi säger är sant. Det är logiskt. Det är riktigt. Vissa tar de börjar kolla på en, en hel del på olika ämnen som vi pratar om och tycker att det är fruktansvärt intressant. Så att, mm. eh, ja, det, det har funkat för mig, men jag tar det bara lugnt och jag försöker också inse ja, när jag pratar bra. med folk att, att jag lärde mig inte det här på fem minuter och jag kommer inte lära dig på fem minuter heller. Men mm. det, det är ju en process och att man behöver revidera sig själv flera gånger och ändra på olika tankar under resans gång. men, ja, men det, det är klart, det är klart. Vi har ju alla gått igenom detta. Ja, så det, det är viktigt att vi lever i samma, det. Är, det, Precis. samma Precis. Det, det är viktigt att alla truthers där ute som lyssnar på det här som är bra truthers Att, mm. att ni inte blir för kaxiga och tycker att ni är störst bäst och vackrast för att ni kan och alla andra kan inte Utan tänk mm. på hur lång tid det tog er och ha, försöka ha mod om ni kan även om det är svårt mm. eh, när, när ni pratar med folk eh, och, och kanske försöker förklara de, de enklaste bitarna först Mm. Mm. Mm. Så att, ja. Det här, ja precis Och det är, en, det är en bra grej du säger där också Simon Att man ska liksom inte köpa grejer Men samtidigt så är det, det är ju liksom ett uttryck Som man har lite i Sverige så sådär Det kanske inte riktigt Men det som är viktigt tycker jag Och det, det som är bra med de här grejerna Och, liksom, och det som ju är också vits Med den här podden liksom, Det är ju det att jag menar, om ni om ni som lyssnar på detta låter er bli övertygade av det vi säger och så bara, ja ah, men jag hörde det på podden då måste det vara så, då, då gör ni fel då mm. gör ni precis samma misstag som om ni sätter er och kollar på någon jäkla plattgjort video eller vad det nu är va och ja. låter er bli övertygade av det utan ni måste själva göra, ni måste själva titta på mm. close. titta på bilderna titta på September Clues titta på tykos tänk Studera, fundera. Hur kan det vara egentligen? Ni måste liksom mm. själva ta kommandot över ert eget intellekt va? Och börja Precis. tänka. Och det är ju det som är syftet med den här podden. Det är att få er att kunna ställa de här frågorna. kunna liksom ha den här hypotesen i huvudet. Kan det vara så att så himla mycket i media är fejk och påhittat så, så mm. man, man kan inte föreställa sig det. Och sen så börja titta på media med de ögonen börja liksom se mm. om ni kan om ni kan uh, slå omkull den här hypotesen, det vi säger att det är fejk va? Och, mm. och ser ni mer och mer saker som styrker den här hypotesen ja men då kan ni nog faktiskt börja hamna i, i den övertygelsen att faktiskt det faktiskt är så mm. det som mm. är liksom, ja och förstå att det finns, de lägger mycket energi på den kontrollerade oppositionen och att många i vakenkretsar som jag pratar med, de säger till exempel om att det, det spelar ingen roll hur de har gjort det, det enda jag behöver veta är att den officiella versionen inte stämmer. Men, men då lämnar man ju fältet helt öppet för att bli lurad på exakt samma sätt igen och det är det man hör i mycket av den här <laughs> argumentationen. Ja just det. Ja och ja. då har ju den här desinformationen lyckats. Gats med precis vad de vill åstadkomma mm. och skapa den här förvirringen och apatin och ja, men det spelar ingen roll liksom Ja, skapa apati Precis, det sa du någonting skapar apati det är det de klarar att göra de skapar apati mm. till och med om och det finns också människor som säger okej okay, jag har förstått att de ljuger och sånt men okej, okay, so what va? Så so vad, det är så, så världen är och vi kan bara liksom, okej okay, jag har förstått att vi, de, de, de ljuger med många saker men jag lever mitt liv vidare utan att, jag vill inte, jag vill inte investera tid på detta. Nej. Jag kan också förstå det Simon Det var precis det jag tänkte säga Att Jag kan förstå det också att folk inte liksom orkar med det här Nej. Men jag kan säga att en väldig vinst I att göra det här jobbet Någon gång och verkligen sätta sig in i de här grejerna Det är mm. ju det att ni kan få så mycket tid För er själva och ert eget liv sen För då börjar ni inse det Att yeah. så mycket yeah. är bara hej bariba som ni har slösat tid på och Försökt att förstå Mm. Alltså det, det, är, det är en sån otrolig vinst i det. Ja. Mm. Och, och liksom förstå verkligheten så som den verkligen är. Liksom så som den funkar. Mm. Ja. Sen är det också så att man, man behöver inte ens spendera den tiden som vi har spenderat på det här. Utan du skulle kunna spendera mycket mindre tid men på rätt saker. I alla fall i mitt fall så var det säkert mycket så de första åren som jag kollade på de här grejerna. Att jag vill inte säga att jag slösade tid för det gjorde jag inte för jag lärde mig av mina misstag. Men det, det vi serverar er här det är liksom silverfat med guldkant. Ni behöver inte ens gräva själva nödvändigtvis jättemycket. Vi vill ju att ni gör det egentligen som tycker vi inne på tidigare, att ni själva gör jobbet och tänker själva. Men ni kan ju gå till de bästa videorna, de bästa länkarna eller prata med oss eller vad som helst direkt. Ni behöver inte ens gräva upp halva sandstranden för att hitta en skattkistan som vi kanske har gjort utan ni får ju den serverad. Plus att eh, det blir lite motsägelsefullt också att Senare sitta och argumentera om något ni har sett på nyheterna på tv som om att ni bryr er. Men om ni bryr er, titta på det vi säger istället. Då. Om ni ändå ska spendera tid på politik och nyheter, titta på det vi säger då istället. Så, så lär ni er mer så blir ni bättre på att förstå er omvärld. Ja. Mm. Det är inte så jädra svårt, helt ärligt. Ni skulle kunna lägga en timme i veckan på, på det här istället för att bara titta på populära tv-program Mm. Och det är så busenkelt att göra Och jag vet att många sitter där hemma och säger att jag har inte tid Men ändå sitter ni alla Varje dag och kollar på tv Eller spelar tv eller spelar Mer eller mindre många av er som lyssnar på det här Så jag vill påstå att alla har tid Och kan ta sin tid och prioritera det Och bara göra det lite grann Kika på Close Forum, lyssna på våra poddar Det är inte så svårt Det tar inte så lång tid Kika på våra referenser Och tänk själva tills ni har förstått det själva det är superenkelt. superenkelt. Det blir jättekonstigt i efterhand och sen argumentera kring vad de olika partierna har sagt på tv och vad Aftonbladet har sagt och Svenska Dagbladet. Så liksom om, om ni bryr er, kolla på det här. Jag, jag kan inte förstå det. Det blir, det blir så himla motsägelsefullt på något sätt. Att, att ena stunden mm. agera som att man inte bryr sig och andra stunden sitter och diskutera vad politikerna har sagt på tv som bara är i lögnen då. Det är jättekonstigt. Mm. Mm. Ja. Men jag, jag tror att många, ja, många har nog målat in sig i ett hörn kanske till exempel om man har spenderat ja. väldigt mycket tid på att utbilda sig ja. till läkare och skaffat sig ett fint hus med, med höga lån mm. på. Då. Så, så vill man ju liksom inte gräva i det här för att i så fall så innebär det att man inte kan gå till jobbet med den här goda känslan att man är där för att hjälpa människor utan att man, mm. man behöver ju gå dit dag ut och dag in. Med känslan att jag mm. måste liksom rekommendera människor saker som jag vet är dåligt för dem för att jag ska få tak över huvudet. Så att det, jag tror det är mycket den psykologin som många måste komma över. Mm. Mm. ja Så att, Och det, det är väldigt svårt puck och ta. Det det. Jo ja, ja. Ja, men det är ju sant. Det kan ju vara en väldigt. Eh, väldigt psykologiskt jobbig sak. Att ta i tur med. Liksom, om, om man till exempel har varit läkare. Och inser att man har felbehandlat massa människor. Mm. Men, men jag menar samtidigt. som man ju inte. Alltså jag, alltså en, en läkare är ju en, en människa. som Ja de flesta i alla fall. Det finns väl alla sorter också. Men jag menar. Man. Man vill ta hand om och hjälpa människor och man gör det utifrån sin bästa förmåga men det största felet som man gör som jag brukar säga när man blir läkare det är att man går med en medicinsk att man utbildar sig men samtidigt så måste man göra det för att kunna få sin legitimation för att man skulle ha jobba som läkare överhuvudtaget men sen kan man ju ta en titt på de här grejerna sen men det kan ju vara väldigt svårt då för man har ju blivit liksom i tito av de här sakerna och och kanske behandlat ett massa... Och det kan bli väldigt jobbigt, ja. Mm. Mm. Att, att ta det steget. Nej, men precis som du sa förut, Daniela. Alltså, jag menar, vi kanske låter lite malliga och självgoda när vi säger så. Men, men nöjer gärna med det om ni tycker att det är jobbigt och, och rörigt det här med konspirationer och så. Men, men kolla på de grejerna vi pratar om. Då. Kolla på September Clues. Kolla på det där flanet som... Flyger in i en byggnad som om det inte fanns något plan där eller som det bara var en datoranimering mm. och så vidare va? Så Börja nysta där liksom. Mm. Mm. Ni kan också över de här så länge om ni vill liksom. Det, det kan vi mm. ta sen om ni <laughs> ja, Den ena byggnaden helar sig själv på höger också och blir helt Ja, ja <laughs> Och sen är det roligt också att kolla på det finns det när man jag tror man hittar när om man googlar på phantom concrete wall eller någonting eller jetplane Concrete wall för då kan man ju se vad som verkligen händer när ett aluminiumplan kör in i en konstruktion av den typen då för att det är något sånt här flygprov man gör då man, man har satt ett, ett äh, jaktflygplan på en raketsläde och så kör man den rätt in i en betongvägg. Mm. Och det händer ju inte så mycket med betongväggen kan man säga. Men det händer en del med planet. Det, det blir ju bara pulveriserat på utsidan av väggen va? Och, och just en sån här. För då kan man höra att oh, det är en tjock betongvägg och sådär va. Ja men alltså, just den där hållfastheten <laughs> är ju precis vad du har, vad du hade i de här tvillingtornen, För att de hade det, alltså det, sin världsinstruktion i ytterväggarna. Mm. Det, finns, det finns absolut ingen video av 9-eleven som verkar verklig. Nej. <laughs> Och det är det som jag har gjort, som liksom, visat att jag har också har jämfört dem. Och de har olika, till, till planen kommer från olika håll. Kommer från olika håll i rymden. Men från öst eller väst. Eller, eller åker stuprätt ner eller åker helt rakt. Mm. Så det, det är så många problem med de här viderna som vi har av det andra planet. Som var det, det planet som alla skulle ha sett. Va? Mm. Så det, det, det har ju varit, det, det tror jag liksom är nu fullständigt bevisat. Det, det var bevisat tio år sedan genom Men mm. Nej, Man får ju hoppas att det så småningom, för det är precis som du säger, det var ju tio år sedan mm. som du gjorde den här filmen. Man får ju hoppas att det så småningom visar sig att det här var... En arrogans och ett högmord av nötverket som gjorde att det skete sig att de gjorde den här 9-11-filmen för den är faktiskt jävligt dålig. Det är mycket, <skratt> väldigt dåligt. Ja. För, massa olika färger de skulle då liksom hypnotisera oss. Jag menar, CNN och CBS och ABC och BBC hade, hade olika färger på, på samma utsikt av Manhattan. Jag menar, en är brun, en är gul en är blå, en är grön menar... massor spännande färgfilter de hade på sina kameror då Alla ja, men... det skulle ju liksom vara de bästa kamerorna som finns med de största tv corporations varför skulle de ha så fantastiskt fantastiskt olika färger först och främst det är väl något sätt att skapa den här förvirringen liksom och, bara... ja. mm. Nej, men... och i början varje ja Började, mm. Så började jag Undrar varför är de här färgerna? Oh, okay. uh, ja, okej, det var som fick Ja, jag tyckte att färgerna var någonting. börjar titta på de här videorna. Uh, okej, okay, you know, oh, kanske man, man kan då liksom säga ja, det är väl för att de hade inte the white balance. Uh, uh, olika kameror mm. men hade inte gjort white balance. White balance är någonting i videor som man gör i instängda situations. Alltså inte i i in, in plain light. När du, mm. när du filmar någonting i, utanför, utanför, utanför en studio så behöver du inte göra white balance för du tar den riktiga blå himlen. Mm. All, allt ska vara riktigt. Jag menar, vi har kameran nu som är på våra telefoner. Det är ingen kamera som kommer till att göra en brun eller en gul eller en röd eller en blå bakgrund av himlen. Nej, det var äh? för att de, förmodligen kanske var för att de skulle få samma filmsekvens och se lite olika ut. liksom Så att man skulle ja, tro att det var sådana ja, konstiga. Det, det, det. Det, det var väl det de ville göra va? De tänkte mm. väl, okej, okay, ja, det här är olika saker. Det har varit så mycket som har filmat mm. av den här Så som är flyget som åker in i tonen. Och det är ju många färger. Ja, ja mm. men vad, vad säger du Martin för att gå tillbaka till det här? spännande ämnet. kan du vi ämnet. har klarat av jordens form nu eller? Ja Behöver vi prata om det någon mer? Eller Nej. Kan, vi, kan vi släppa den bollen? <laughs> ja det mm. kan vi ju. Men ska vi nämna någonting mm. om Eric Dubay också? Han är ju en, en av de stora uh, han har ju den här 200 mm. Mm, anledningar till I Thailand. Så, ja, just det. Precis. Mycket så det Mystical Guy. Eric Bay mm. mm. uh, Han pratar mycket om frimurare och. Uh. <laughs> ja, fri. ja ja okay. mm. Så där. Köper han väl lite kredibilitet genom det då. Skulle jag tänka mig ja. uh, avslöja en del uh, saker. Men sen så skickar in människor i fantasiland i andra då. Uh, mm. Du tänker det är bra. Mm. Du tänker det är bra. Ja, jag, jag investerar faktiskt i hans bok. Jag, jag har investerat uh, i Judy Woods bok om uh, 9-11 också. Det är väldigt mycket fina bilder i den. Och i den här uh, Erik Dubé för att just ta det här, uh, de de främsta uh, personerna uh, och, och läsa igenom vad det faktiskt är de, de skriver. Uh, mm, och du känner inte att du skulle kunna reklamera de här böckerna då? så att de inte... <laughs> jo. Det... <laughs> Men jag, jag tycker Judy Woods bok har jag som exempel när jag tar upp 9-11 för att bilderna är fake för att då har de två bilder på eh, ja, på ena sidan så är det en bild på eh, några som springer från eh, de rasade skyskraperna och på nästa är det en bild också där det är springande människor men det som eh, s, eh, hennes, falle, falle hennes roll, nu, nu avbryter jag dig ja, ja, ja. jag vill bara göra den här, göra den här hennes poängen roll ja. är att identifiera bilderna ja, jag vet det var det så... hundratals av bilder mm. som då var riktiga bilder enligt dem mm. Men de när de lever med falska bilder så gjorde det bara en, en slags receptacle av vad de ville visa att verkligen hade hänt mm. och så har de om den här Jodie Wodson säger oh, det var no, någon mystisk uh, weapon. weppen. Um, Direkt hig directed energy weapon. Som tog det. därför därför för därför bara tror va bara mm. då. Hon, hon, hon gjorde i sin bok då 2000 10 tror jag det var och det, det är ju ett mönster också att de släpper högupplösta bilder en tid efter själva eventet. Det var väl så med mållandingen, så släppte de bilder 1990 och här släppte de bilderna en tid efteråt. När, det, när eventet har satt sig i människors sinnen och så generationen senare ska läsa om det här eventet så tror de att de här högupplösta bilderna var ifrån den tiden när mm. eventet skedde. Men det jag tänkte säga var att på, i den här boken då så är det samma kille eller i alla fall som har olika äh, kläder på sig när han springer ifrån tonen så att det är ju lite... <skratt> så den, den brukar jag ta fram och peka på. <röks> <röks> den, ja, just det. den boken. Ja, ja, ja. Och om du får det att känna dig bättre Martin. Så, så får jag erkänna att jag också köpt en del böcker. Och, så där, och och tittat på en jäkla massa Youtube-videos. Som, som har visat sig vara godis för konspirationsteoretiker. Ja, ja, säga ja, ja, ja. Det här som de... Ja, ja, hela de hilla, det, är en, det är en jätteindustri det här. Alltså, det är ju så himla mycket... Ja, det är många, sådana hemliga, det är många avhoppade CIA-agenter som skriver under fiktiv identitet och nu ska jag min ja, sanningen för er och här ska man... <laughs> ja, vet, då, då kan man dröra någon åt sig. Man hör liksom, ja ah, jag jobbar för CIA och nu ska jag berätta hur det egentligen går till liksom. <laughs> ja, det tänker jag. Då du du vet, du vet jag att det är falska bilder de visar så det, det står inte ett ord om det någon gång utan det är liksom en är ena möjliga konstiga teorin efter den andra. Men det är ju bra måttstock för att och, och veta vad som är sant och vad som är falskt. Det är liksom att sätta sig och titta på September Klos och konstatera att det kan inte vara äkta bilder. Och, och med de ögonen titta på andra, äh, a, annan litteratur. Och då, då kan man ju lätt se om det är någon person som har fattat grejen. Eller som man ska kasta i papperskorgen för att äh, det inte är någonting att lära av det. Ja men precis, Så. pröva den hypotesen först gott folk liksom. Kan mm. det här bildmaterialet från 9-11 kan det vara äkta? Eller kan, eller jag menar, förlåt kan det vara falskt liksom? Och se om, mm. liksom och det, titta på Central Cruise för det är ju det som är grejen med den filmen va den visar ju detta ruta för ruta liksom att det här kan inte vara autentiska bilder och har man liksom verkligen fattat det då har man kommit väldigt långt i det här. För att de visar dem på tv till hela ja. världen. Ja. Mm. Ja. Ja. Ja. Det måste mm. man börja förstå. Mm. Mm. Alltså all yes. folks. Ja. ja, ja. Men nu har vi väl äh, täckt olika saker. Ja, ska vi ja, tyck, tycker jag. sätta punkt för kvällens sändning? Mm. Det gör vi. Mm. Så absolut. Nu ska vi Ja. Då får vi tacka er för att ni har lyssnat och eh, på återhörande. Där är Tack så mycket. 10 9: ignition sequence start 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all ingena. Look off, we have a look off, 32 minutes past the hour. Look on Apollo 11. And you're gonna hold Current falling into place. Oh well, oh over it's been staring in our face. Mercury, Venus, Mars, and Jupiter Swirling around the sky. Sens